Патрік Зюскінд Контрабас Кімната Грає програвач Друга симфонія Брамса Хтось наспівує ту ж мелодію Кроки, які спочатку віддалилися, повертаються Чути, як відкорковують пляшку Хтось наливає в склянку пиво Хвилинку, Зараз. Ось. Ви чуєте? Оце. Ось. Ви чуєте? Зараз він повториться. Цей самий пасаж. Хвилинку. Ось. Ось, послухайте. Я маю на увазі баси. Контрабаси. Він знімає тонарм із платівки. Кінець музики. Це я... «Вірніше ми. Колеги і я. Державний оркестр. Друга Брамса – це грандіозна річ. Тоді нас було шестеро. Середній склад. Взагалі нас восьмеро. Часом нас підсилюють ще двома. Бувало навіть дванадцять. Це сильно, повинен вам сказати. Дуже сильно. Дванадцять контрабасів, якщо вони захочуть. Просто таки теоретично. Їм не страшний цілий оркестр». Чисто фізично, Хі -хі. хоч би як там інші намагалися, але без нас взагалі неможливо обійтися. Запитайте будь-кого. Кожен музикант вам охоче потвердить, що оркестр швидше зможе відмовитися від диригента, ніж від контрабаса. Впродовж століть існували оркестри без диригентів. Якщо переглянути історію розвитку музики, то диригент, власне, є винаходом найновішого часу. «Дев'ятнадцятого сторіччя. Та і сам я можу посвідчити, що ми в державному оркестрі також часом граємо зовсім не зважаючи на диригента, або ха -ха, всупереч йому. Деколи ми так граємо всупереч диригентові, що він сам того не помічає. Передні грають собі те, що їм подобається, а ми ха -ха, постукуємо черевиками, тільки не у ГМД». А от у запрошених капельмейстерів – щоразу. Це, так би мовити, найпотаємніші радощі. Вам цього не зрозуміти. Але це так, до речі. З іншого боку, неможливо уявити собі одне, а саме оркестр без контрабаса. Можна навіть сказати, що оркестр, як щось єдине, починається тільки там, де є бас. Є оркестри без першої скрипки, без трубачів, без литавр і духових, без усього, але жодного без баса. Я маю на увазі той факт, що контрабас є, власне, чи не найважливішим оркестральним інструментом, що, правда, цього не помічають. Але саме він утворює основну оркестральну структуру, на якій базується решта оркестру, включаючи диригента. Отже, образно кажучи, бас – це фундамент, на якому зводиться вся ця чудова споруда. Варто лише вилучити бас, як виникне справжнє вавилонське стовпотворіння, содом, в якому ніхто вже не знає, навіщо взагалі займається музикою. Уявіть собі, наприклад, Шуберта – симфонію Сі Мінор без басива. Сенсаційно чи не так? Без басів про неї не може бути й мови. Всю оркестральну літературу від «а» до «я» все, що вам завгодно. Симфонію, оперу, сольний концерт. Все це ви можете викинути, якщо у вас немає контрабасів. А запитайте будь-якого оркестранта. Коли він розгублюється? Запитайте. Тоді, коли не чує контрабаса? Фіаско. У джазовому ансамблі це ще помітніше. Джазовий ансамбль розлітається блискавично, образно кажучи, коли замовкає бас. Тоді, наразу все інше видається музикантам безглуздим. А взагалі я не визнаю джазу, так само, як року і подібних речей. Тому що як митець, вихований в класичному розумінні, на всьому прекрасному, доброму, істинному, я нічого не боюся так як анархії, вільної імпровізації, але це між іншим, Я хотів лише довести для початку, що контрабас є центральною оркестровою фігурою. В принципі, це кожному відомо, але ніхто цього відверто не хоче визнати, бо кожен оркестрант від природи трохи ревнивий». Який би вигляд був у нашого концертмейстера, якби йому довелося дізнатися, що без контрабаса він виглядає не наче король без одягу. жалюгідний символ власної неспроможності та пихатості. Негарний вигляд. Зовсім негарний. Е, я вип'ю, з вашого дозволу. Відпиває ковток пива. Я людина досить скромна. Та як музикант я знаю, що означає ґрунт, на якому я стою. Матінка земля, в яку ми всі вкорінені, джерело наснаги, з якого бере початок кожна музична думка, започатковуючий полюс, із з в якого образно, струмениць, музична сім'я. Це я. Я маю на увазі бас, контрабас, а все інше – це протилежний полюс. Все інше тільки завдяки басу перетворюється в полюс. Наприклад, сопрано. Візьмемо оперу. Сопрано, як... як би це сказати. Знаєте, у нас є там одна юна співачка, мецо-сопрано, я чув багато голосів, але це й справді вражає. Ця жінка хвилює мене до глибини душі, ще майже зовсім дівчина. Їй років двадцять, самому мені тридцять п'ять, у серпні мені виповниться тридцять шість. Завжди під час оркестрових канікул. Чудова жінка, джерело натхнення. Це, до речі. Отже, сопрано, наприклад, як найпротилежніше, що тільки можна уявити відносно контрабаса. З людського та й інструментально-звукового боку було б, тоді, було б тоді це сопрано чи мецосопрано саме тим полюсом, від якого, чи краще до якого, чи в купі, з яким контрабас, так чарівно, так би мовити, викрешує музичну іскру від полюса до полюса, від баса до сопрано, чи аж до мецо, вгору, ніби жайворонок, божественно. Ось там, вгорі, в універсальній височині, поблизу вічності, Космічно, сексуально, еротично, безмежно, жагуче, начебто. І разом з тим невід'ємно від осередку напруги магнетичного полюса, який випромінюється із цоколя, приземленого контрабаса, архаїчно. Контрабас, він архаїчний, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. І лише так... Музика є можлива, бо в цьому напруженні між двома полюсами, між висотою та глибиною, тут відбувається все, що має значення в музиці, тут починається музичний зміст і життя, так, саме життя. Отже, я вам кажу, що ця співачка, так, між іншими... Її звати, до речі, Сара, і я вам скажу, що з неї будуть люди. Якщо я розуміюся на музиці, а я на ній розуміюся, то з неї буде велика людина. І ми посприяємо цьому. Ми – оркестранти, особливо ми – контрабасисти, а отже і я. Така справа дає задоволення. Добре. А зараз підсумок. Підсумок. Контрабас завдяки своїй фундаментальній глибині є основним оркестровим інструментом. Одне слово. Контрабас – це найглибший струнний інструмент. Він опускається аж до контрамі... Дозвольте, я вам заграю. Хвилинку. Він відпиває ковток пива, підводиться, бере інструмент, натягує смичок. В моєму басі найкраще це смичок. Фред шнерівський смечок. Зараз він коштує дві з половиною тисячі, а купив я його за триста п'ятдесят. Ай, це божевілля. Як зросли ціни за останні десять років ось так. Послухайте ж він грає на найглибшій струні. Ви чуєте? Контра-мій. Рівно 41,2 герци. якщо він правильно настроєний. Є баси, які йдуть ще глибше, до контра до чи навіть до суб-контра-сі, тоді це 39 герц. Але для цього треба п'ятиструнного, у нього чотири. Мій би не витримав п'яти, його розірвало б... В оркестрі у нас є кілька з п'ятьма. Для Вагнера, наприклад, це потрібно. Звучать вони не дуже, бо 39 Гц – це вже і не звук у власному розумінні цього слова. Можете собі уявити? Він у друге грає Мі. Це вже не звук. Швидше – рокіт. Щось таке, як би це сказати, щось видушене, що більше гуде, ніж... Звучить. Отже, мені цілком досить мого звучання. Вгору, між іншим, теоретично я міг би підніматися безмежно, але практично. Ось, наприклад, якщо повністю задіяти гриф, я можу зіграти до трьох до грає. А? Ось вам три до, а зараз ви скажете кінець. «Бо далі, ніж сягає гриф, неможливо натиснути на струну?» «Ви так думаєте? А зараз?» «Він грає флажолет. А зараз?» «Грає ще вище. А? Флажолет. Так називають цю річ. Кладеш палець і добуваєш верхні тони. Як це фізично діє, я вам пояснити не можу». Надто, вже довго. Зрештою, самі зможете прочитати в енциклопедії. У всякому разі, я міг би теоретично брати такі високі тони, що їх навіть не чути. Хвилинку. Він нечутно грає високий тон. Чуєте? А, ха, цього ви вже не чуєте. Бачите, скільки всього приховано в інструменті теоретично-фізично. Тільки видобути все практично музично неможливо. У духовиків так само, а у людей – поготіво. Це, як кажу, символічно. Я знаю людей, в яких ховається цілий всесвіт, неосяжний. Але виявити його неможливо, хоч здохне. А, це я так, до речі. Чотири струни, міля... Ре, соль, грає на них піцекато. Хромована сталь, кишкова струна. Ось тут, угорі, на струні соль. Виконують в основному соло. Хто може? Коштує ціле багатство. Одна струна. Думаю, що набір струн коштує зараз 60 марок. Коли я починав, такий набір коштував 40. Ай, це якесь божевілля. Такі ціни? А, добре. Отже, чотири струни, квартова наладка, міляре, соль, а в п'ятиструнному ще до, чи сі. Це притаманно зараз усім, від Чекаського симфонічного до Московського держоркестру, але раніше про це сперечалися. Неоднакова настройка, неоднакова кількість струн, Неоднакова величина не має жодного інструмента, у якого було б стільки типів, як у контрабаса. Дозвольте, я ковтну пива, мій організм страшенно зневоджений. У 18-му XVII та 18-му століттях чистісінький хаос. Басова гамба, велика басова віола, віола з ладами, без ладіва, тарцова, квартова, квінтова настройка. Три, чотири, шести, восьми струнні, різні резонансні отвори. аге, збожеволіти! До XIX століття в Англії та Франції існує триструнний із квінтовою настройкою. В Іспанії та Італії триструнний із квантовою настройкою. А в Німеччині та Австрії чотириструнний із квартовою настройкою. Ми домоглися тоді визнання її за чотириструнним тільки через те, що мали в той час кращих композиторів. Незважаючи на те, що триструнний бас звучить краще, краще, не так хрипко, молодійніше, просто краще. Але ж для того у нас були Гайден, Моцарт, брати Бахи, пізніше Бетховен і вся романтика. Тим було наплювати на те, як звучить бас. Бас був для них нічим іншим, як звуковим килимом, на який вони могли поставити свої симфонічні твори. Практично найграндіозніше, що на сьогоднішній день в царині музики можна почути. Чесно кажучи, все стоїть на плечах чотириструнного контрабаса, починаючи з 1750 року і аж до 20-го століття. Вся оркестрова музика двох століть. Саме цією музикою ми вижили. Триструнного. Звичайно ж, він чинив опір, можете собі уявити. У Парижі, в консерваторії та й в опері, вони до 1832-го грали ще на триструнному. В 1832-му помер етте, як ви знаєте, але потім Керубіні прибрав його. Керубіні, італієць, але вихований на центральноєвропейських музичних традиціях. Йшов за глюком, гайденом, Моцартом. Він був тоді головним музичним директором Парижа, і він рішуче взявся. Можете собі уявити, що там почалося. Французькі контрабасисти обурені волали, що, мовляв, якийсь германофільський італієць забирає у них тристронника. Француз любить обурюватися. Тільки, ну, десь виникає революційний настрій, як француз уже ха, тут, як тут. Так було у 18 столітті, в XIX теж було так. Це триває до 20-го, по сьогоднішній день. Я був у Парижі на початку травня. Тоді страйкували сміттярі і працівники метро. Тричі на день вони вимикали електрику і йшли на демонстрації. П'ятнадцять тисяч французів. Ви собі уявити не можете, як після того виглядали вулиці. Крамниці розгромлені, вітрини потрощені, автомобілі подряпані, валяються плакати і папір. Ви знаєте, жахлива картина. Ось так. Але тоді, 1832-го, їм нічого не допомогло. Триструнний контрабас зник остаточно. Та й для чого таке різноманіття? Хоч, знаєте, шкода його, бо звучав він значно краще, ніж оце його. Він грюкає у дно свого контрабаса. Вуща тональність, але краще звучання п'є. Ось, подивіться, але так уже воно є зараз. Краще відмирає, бо його нищить потік часу, а ген змітає все. В даному разі це були наші класики, які все, що їм суперечило, немилосердно відкидали. Несвідомо. Наші класики були люди пристойні. Шуберт той навіть муху не скривдив би, а Моцарт... Хоч і поводився часом трохи різко, але був надзвичайно чутливою людиною і нікому не заподіяв ніякої шкоди. Так само є Бетховен, незважаючи на свої напади Люці. Бетховен, наприклад, розбив кілька фортепіано. Але жодного контрабаса треба віддати йому належне. Та він і не грав на ньому. Єдиний композитор, який грав на контрабасі, був... Брамс, чотопак його батько, Бетховен взагалі не грав на смичкових інструментах, тільки на фортепіано. Зараз чомусь про це схильні забути. На відміну від Моцарта, який однаково добре грав і на скрипці, і на фортепіано. Наскільки мені відомо, Моцарт був взагалі єдиний великий композитор, який міг грати не тільки власні концерти для фортепіано, а й для скрипки. Може, ще Шуберт у крайньому разі. В крайньому разі. Але він жодного не написав. Та й він не був віртуозом. Ні, віртуозом Шуберт справді не був. Ні по своїй натурі, ні технічно. Ви можете уявити собі Шуберта віртуозом? Я ні. У нього був привабливий голос не так для соло, як для чоловічого хору. Бувало, Шуберт раз на тиждень співав квартетом, до речі, разом із Нестроєм. Цього ви, очевидно, не знали. Нестрой співав беритоном, а Шуберт, та річним в цім, це зовсім неважливо для проблеми, яку я розглядаю. Хоча, якщо вас дійсно дуже цікавить, який регістр мав Шуберт, будь ласка, це ви можете прочитати в кожній моїй біографії. «Не мені вам це пояснювати. Та, зрештою, я й не музичне довідкове бюро». «Контрабас – це єдиний інструмент слухати, який краще трохи здаля, а це проблематично. Ось, подивіться, все тут у себе я виклав акустичними плитками стіни, стелю, підлогу, двері, подвійні, вікна». Із подвійного спеціального скла рами загачені. Коштувало це скажені гроші. Але звукоізоляція понад 95%. Ви чуєте що-небудь з міста? А я живу в центрі міста. Не вірите? Хвилинку. Він підходить до вікна, відчиняє його. В кімнату проривається... Варварський, гуркіт автомобілів, будов, збирачів, пневматичного молота, є таке інше. Кричить. Ви чуєте? Цей шум лунає так само гучно, як Тедеум берлеоза. Жорстоко. Вони зносять готель напроти, а далі на перехресті будують станцію метро, тому весь рух проходить біля нас, під вікнами. Окрім того, сьогодні середа, забирають сміття. Та ще оце ритмічне гуп-гуп. Ось цей гуркіт, це жахливе гупання дають близько 102 децибела. Так-так, я виміряв одного разу. Думаю досить уже про це. Треба зачинити. Він зачиняє вікно. Тиша. Він неголосно продовжує. Так, зараз вам нічого сказати. Чи це, може, поглинання? Цікаво, як люди жили колись. Ви, сподіваюся, не думаєте, що раніше було менше шуму, ніж зараз. Вагнер пише, що у всьому Парижі не міг знайти квартири, бо на кожній вулиці працював коваль. А в Парижі, наскільки мені відомо, вже тоді було понад мільйон мешканців – чи не так? Отже, куваль. Я не знаю, чи хтось із вас чув цей, напевне, найнестерпніший шумів, який тільки можуть зустрітися музикантові. Людина, яка постійно гатить молотом по залізяці. Люди ж працювали тоді з ранку до вечора. Принаймні, ми так вважали. До того ще грюкання карет на бруківці – Викрики на ринку та постійні мордобої і революції, які у Франції організовує народ, простий люд, найсмердючіші покидьки з вулиці, як відомо. А крім того, в Парижі вже наприкінці XIX століття побудували метро, так що не думайте, що раніше все було значно тихіше, ніж зараз. До Вагнера я взагалі-то ставлюся скептично, але про це згодом. «Так. А зараз послухайте. Зараз ми проведемо тест. Мій бас – цілком нормальний інструмент, зроблений в 1910-му, мабуть, у Південному Тиролі. Висота корпуса – 1,12, до завитка – 1,92, довжина струни – 1,20 метр. Інструмент не з кращих, скажімо. Трохи вище середнього». Я спокійно міг би отримати за нього зараз вісім з половиною тисяч, а купив я його за три двісті. Збожеволіти. Добре. Зараз я вам щось заграю, скажімо, глибокий фа. Він тихо грає, так. Це було Піанісімо. А зараз заграю піано. Грає трохи голосніше. Не зважайте на тертя. Так має бути. Чистого звуку, тобто тільки вібрацій, без тертя смичка. Цього немає ніде в світі. Навіть у самого Єгуді Минухіна. Так. А зараз послухайте. Я заграю між Мецофорта і Форта. І, як то кажуть, абсолютна звукова ізоляція. Він грає ще трохи голосніше. Так. А зараз треба хвильку зачекати. Ага. «Ще секунду. О, зараз буде. Зі стелі чути стукіт». «Ось, Ха -ха -ха. чуєте? Це пані Німейер згори, Щойно до неї долинає ледь чутний звук, як вона вже стукає. Тоді я знаю, що перейшов межу до Мецуфорта. А взагалі приємно, пані». При всьому тому, коли стоїш тут поруч, звук не такий вже й голосний, швидше <смеш> делікатний. Ось якщо я, наприклад, зараз заграю у Фортисимо, хвилинку, він грає так голосно, як тільки може, і кричить, намагаючись заглушити годіння баса». Ах, здавалося б, гучить ненадмірно голосно, але зараз звук долинає ще вище квартири пані Німейєр і вниз до двірника і напроти до сусіднього будинку Вони зателефонують пізніше Так, оце і є те, що я називаю переконливістю інструмента Залежить від глибини коливання всі думають, що флейта чи там труба звучать голосніше, але це не так. Немає переконливості, немає значущості, ноу-бодді, no як кажуть американці. У мене є бодді, точніше, мій інструмент має бодді. І це єдине, що мені в ньому подобається, бо більше в ньому немає нічого. Це катастрофа тей годі». Ставить з прелюдію до Валькирії. Прелюдія до Валькирії. Наче пливе біла акула. Контрабас в унісони з віолончелю. З нот, що перед нами ми граємо, може відсотків 50. Оце хіба що, наспівує партію баса. Оце напруження. Це насправді квінтолі і секстолі. Шість окремих звуків з такою несамовитою швидкістю. Це ж неможливо виконати. Треш собі, та й годі. Чи Вагнер не усвідомлював, хто зна? Ха, певно ні. У всякому разі йому було байдужісінько. Він же взагалі зневажав оркестр. Через те є усамітнення в Байройті, Начебто його не влаштовувала акустика. А насправді через нехтування оркестром в основному його цікавили шуми, саме театральна музика, розумієте, звукове маскування, твір мистецтва й таке інше. Окремий звук там уже не грає ніякої ролі, теж саме, між іншим, в Шостій Бетховена або Ріголету останній акт. Коли насувається громовиця, тоді вони нестримно записують у партитуру ноти, які не може зіграти жодний бас на цілому білому світі. Жодний! Від нас і так вимагають забагато. Ми і так належимо до тих, хто мусить прикласти найбільше зусиль. Після концерту я завжди мокрий від поту. Жодної сорочки я не можу одягнути двічі. Протягом опери я втрачаю в середньому два літри рідини. На симфонічному концерті ще літр. Деякі мої колеги займаються бігом та гентелями. Я сам ні. Але одного дня мене так скрутить прямо в оркестрі, що я вже не зможу оговтатися. Бо гра на контрабасі. Перш за все вимагає сили. З музикою вона спочатку не має нічого спільного. Тому дитина ніколи в житті не зможе заграти на контрабасі. Я сам почав тільки 18 років, зараз мені 35. Прийшов я до цього недобровільно, швидше випадково, як стара діва зачинає дитину через пряму флейту, скрипку і Дікселенд. Та це було давно, а я відкинув Джаса. До речі, я не знаю жодного колеги, який би добровільно почав грати на контрабасі. Та це і зрозуміло. Інструмент дуже незручний. Контрабас, так би мовити, є швидше перешкодою, ніж інструментом. Його неможливо нести, треба тягнути, а коли впаде, то не доведи Господи. В авто він поміщається, лише якщо прибрати праве переднє сидіння». Тоді в автомобіль практично ніхто вже не сяде. В квартирі його постійно доводиться обходити. Він стоїть скрізь так... Е, е, так недоречно, знаєте. Але не так, як фортепіано. Фортепіано – це меблі. Його можна закрити, та й нехай собі стоїть. А контрабас? Ні. Він стоїть скрізь, як... Е, колись у мене був дядько... Він постійно хворів і скаржився, що ніхто про нього не піклується. А, так і контрабас. Якщо у вас гості, він обов'язково зразу ж висувається наперед. І всі балачки крутяться тільки навколо нього. І якщо ви хочете залишитися наодинці з жінкою, він теж стоїть поруч, слідкуючи за всіма. У вас починається інтим, а він дивиться. У вас таке враження, наче він насміхається з того, чим ви займаєтесь. І це враження передається, звичайно, партнерші. І тоді... Ой, ви самі знаєте. Тілесне кохання, є сміховинність. Які близькі вони одне до одного, і які погані між ними стосунки. Ой, як підло. Це просто неможливо. Перепрошую. Він... Вимикає музику, п'є. Я знаю. Тема любощів тут зовсім недоречна, та й у принципі, що вам до неї. Можливо, вона вас тільки обтяжує, та й у кожного, певно, що до любощі веснують свої проблеми. Але я розхвилювався. Я хотів би мати право один раз висловитися, щоб, у бува, не подумали, що члени Державного оркестру таких проблем не мають. У мене вже два роки. Не було жодної жінки, і винен у цьому він. Востаннє це було 1978 -го. Тоді я сховав його у ванній, але не допомогло, бо його дух ширяв над нами, як привид. Якщо у мене ще хоч раз буде жінка, але це мало ймовірно, бо мені вже 35, хоча є й такі, що виглядають гірше за мене. А я все ж ще посадова особа, і я ще можу закохатися? Ви знаєте, я закохався, а може задивився, не знаю. І вона цього ще не знає. Це та, про яку я вже говорила. Із ансамлю в опері, ця молода співачка. Сара її звати. Це все так мало схоже на правду, але якщо... Якщо це мало б статися коли-небудь, тоді я наполягатиму на тому, щоб це було у неї. Або в готелі, або десь за містом, на природі, якщо не буде дощу. Чого він не терпить, так це дощу. Під дощем він набрякає, тріскається, його заливає, так що це йому зовсім не до вподоби. Так само і холод. Від холоду він... Жолобиться, Тоді йому принаймні дві години треба відходити перед грою. Раніше, коли я ще працював у камерному оркестрі, ми через день грали у провінції, в якихось замках чи церквах, на зимових фестивалях. Знаєте, чого тільки не буває. У всякому разі мені завжди доводилося виїжджати на кілька годин раніше, ніж іншим. Одному в «Фольксвагені» щоб, так би мовити, встигнути привести до тями свій контрабас в цих жахливих гостинних дворах чи в ризниці біля грубки, як старого хворого. Так, це об'єднує. Це навіть породжує любов, посмію сказати. Одного разу, в грудні 74-го, ми з ним застряли між Еталем та Оберау під час Завірюхи. Дві години ми змушені були чекати, поки нас візьмуть на боксир. Я поступився для нього своїм пальтом, зігрівав його власним тілом. Зате на концерті він був у відповідному стані, а в мені вже починався грип у тяжкій формі. «З вашого дозволу, я ковтну». Ні, для контрабаса справді не народжується. Шлях до нього йде побічними стежками через випадковості та розчарування. Я певний, що у нас в державному оркестрі з восьми контрабасистів немає жодного, кого не поскублу б життя і на обличчі якого не залишилося би від того слідів. Наприклад, моя доля – це типова доля, Контрабасиста, фливовий батько, державний службовець, не музикальний, славка мати, флейта, марить музикою. Я, дитина, люблю матір донестями, мати любить батька, батько любить мою молодшу сестричку, мене не любить ніхто. Чисто суб'єктивно, ненавидячи батька, я вирішую стати не службовцем, а митцем. А щоб помститися матері саме на найбільшому, найнезграбнішому, найнесольнішому інструменті, і щоб її смертельно образити й одночасно дати батькові штурхана в його могилі, я все ж стаю службовцем, контрабасистом у державному оркестрі Третій Піпітр. Тепер я щоденно гвалтую в образі контрабаса, найбільшого жіночого інструмента, я маю на увазі форму – свою, власну матір. І ці вічні, болючі, символічні стати зношені є для мене, звичайно, нескінченною моральною катастрофою. І ця катастрофа відображена у кожного з нас, басистів, на обличчі. Це щодо психоаналітичного аспекту інструмента. Тільки це пізнання нічого не дає, бо... Психоаналізу кінець. Тепер ми це знаємо, що психоаналізу настав кінець, і психоаналіз сам це знає, бо психоаналіз, по-перше, породжує значно більше проблем, ніж сам може розв'язати, неначе гідра, образно кажучи, яка сама собі відсікає голову. Оце і є внутрішнє протиріччя психоаналізу, якого не можна розв'язати і від якого він сам задихається, а, по-друге, психоаналіз став нині загальною власністю. Про це знає кожен. Ось в оркестрі із 126 музикантів більше половини займаються психоаналізом. То ви можете собі уявити, що те, що, може, століття тому було сенсаційним науковим відкриттям, чи принаймні могло бути, в наш час – Стало таким буденним, що вже нікого більше не зачіпає. Чи вас дивує те, що зараз 10% людей страждають від депресії? Це вас дивує? Мене це не дивує. Подивіться. І для цього мені не потрібен психоаналіз. Було б значно краще, якщо ми вже про це завели мову, якби ми мали психоаналіз 100-150 років тому. Тоді ми залишилися би без деяких творів Вагнера, наприклад. Цей чоловік був справжній невростенік. Такий твір, як Трістан, наприклад. Найгарніший, що він створив. Знаєте, як він виник? Тільки завдяки тому, що він злигався з дружиною свого друга, який кілька років його утримував. Кілька років? І це обман, це Як би правильніше сказати, ця... Підла поведінка його самого так хмучила, що він змушений був за цього всього створити, начебто, трагедію про найбільше кохання всіх часів. Повне витіснення, повною сублімацією, непереборна пристрасть і таке інше. Ви знаєте, розлучення було тоді ще справою надзвичайною. А зараз уявіть собі, Вагнер пішов би цим до аналітика. «Так, ясно одне. Крістана не було б створено. Це певно, бо створити його можна було тільки в стані неврозу. Він, Вагнер, між іншим, і свою дружину бив. Першу, звичайно. Другу – ні. Напевне, ні. Але першу бив. Взагалі неприємна людина. А міг би бути страшенно люб'язним, надзвичайно чарівним, але неприємний». Я думаю, що він сам себе терпіти не міг. І висипка на обличчі у нього з'являлась досить часто винятково від бредотності. Ось так. Проте жінки вмирали за ним. Цей чоловік страшенно притягував жінок, не зрозуміло чим. Він розмірковує. Жінка відіграє в музиці другорядну роль. Я маю на увазі музичну творчість, композицію. Жінка тут грає роль другорядну. Чи можете назвати ви імениту композиторку? Хоч одну єдину. А, бачите, ви коли-небудь думали про це? А варто було б подумати. Може, взагалі про жіноче в музиці? Тепер контрабас є інструментом жіночим. Незважаючи на свій граматичний рід, жіночий інструмент, але страшенно серйозний, можна сказати, смертельно серйозний, як і сама смерть. У мене таке асоціативне відчуття. Є жіночою в своїй прихованій жорстокості чи, якщо хочете, в своїй неминучій безвиході. З іншого боку, також як додаток до життєвого принципу родючість. Матінка, земля і таке інше, чи не так? І в цій функції, е, знову про музику, переборює контрабас як символ смерті абсолютне ніщо, в якому можуть потонути музика і життя одночасно. Ми, контрабасисти, можна сказати, є царебрами біля печери цього ніщо, або сизифом, що несе на своїх плечах нагору. Чуттєвий тягар всієї музики. Ви тільки уявіть собі це. Зневажений, обпльований, з роздовбаною печінкою. А, ні, це був хтось інший. А, це був Прометей. До речі, минулого літа ми були зі всією державною оперою в Оранжі, Південь Франції, фестиваль. Спеціальна вистава Зігфріда. Прошу уявити, в амфітеатрі Оранжа, споруді віком два тисячоліття, класичні будівлі однієї із найцивілізованіших епох людства, на очах у імператора Августа шаленіє германський люд, пирхає дракон, на підмостках гасає зікфрід, грубий, вгодований бош, як кажуть французи. Ми його отримали по 200 марок, але мені було так соромно за цю виставу, Бо ж я грав лише п'яту частину партитури. А потім... Ви знаєте, що ми робили потім? Ми, оркестранти. Ми нализалися і дуріли, як останні ідіоти. Горлали до третьої години ночі. Справжнісінькі бощі. Поліція змушена була втрутитися, ми осоромилися. На жаль, співаки пиячили в іншому місці. Вони ніколи не гуляють разом з нами, оркестрантами. «Сара, ви вже знаєте, оця юна співачка сиділа також з ними. Вона виконувала варіацію лісової пташечки. Співаки жили в іншому готелі. Інакше ми могли б тоді зустрітися. Один мій знайомий крутив любов із однією співачкою цілих півтора року, але він був бюлончелістом». А віолончель не така громістка, як контрабас. Вона не так владно стає між двома людьми, що кохають одне одного. Чи хочуть кохати. Та й для віолончелі є сила сольних партій, не менш престижних, ніж концерти для фортепіано Чайковського, четверта симфонія Шумана, опера Дон Карлос і таке інше. Та, незважаючи на те, скажу я вам... Ця співачка добре попосотила нерви моєму знайомому. Він мусив навчитися грі на фортепіано, щоб її супроводити. Вона його присилувала, граючи на його почуттях до неї. У всякому разі цей чоловік став незабаром корепетитором жінки, яку кохала. Нікчемним, до речі. Коли вони грали разом, вона його значно переважала. Вона його завжди принижувала. Це в коханні зворотний бік місяця. А як віолончеліст, він був справжнім віртуозом. Куди їй до нього з її Мецо-Сопрано? Але йому обов'язково хотілося її супроводити. Хотілося обов'язково грати з нею. А партії для віолончелі та сопрано є небагато. Дуже мало. Майже стільки, як для сопрано, як контрабаса. Ви знаєте, я дуже часто самотній. Коли не треба йти на роботу, сиджу в основному один у себе вдома, прослуховую кілька платівок, часом роблю вправи, задоволення від цього жодного, постійно одне й теж. Сьогодні у нас фестивальна прем'єра Рейнгольда з диригентом Карло Марією Жуліні та з прем'єр-міністром у першому ряду. Найвишуканіше з вишуканого, що називається. Квитки коштують до трьохсот п'ятдесяти марок. Ай, справжнісіньке божевілля. Але мені наплювати. Я навіть не готуюся. Нас восьмеро у Рейнгольда. Тоді взагалі байдуже, як грає кожен окремо. Якщо концертмейстер грає пристойно, решта теж тягнеться разом з ним. Сара... Теж там співає. Вельгунду. І за самісінького початку. Досить велика партія для неї. Це могло б стати її проривом. Прикро, звичайно, що свій прорив вона змушена робити з Вагнером. Але вибирати не доводиться ні там, ні тут. Як правило, у нас із десятої до першої репетиція, а потім увечері із сьомої до десятої вистава Решту часу я сиджу дома, ось тут, у своїй акустичній кімнаті. Я випиваю кілька склянок пива через втрату рідини, а часом я саджу його в ось те плетене крісло, смичка кладу поруч, а сам сідаю напроти. І тоді дивлюся на нього, і тоді думаю собі, жахливий інструмент... Будь ласка, погляньте на нього, ви тільки погляньте на нього. Він же схожий на товсту стару бабу, стегна, надто низько. Талія зовсім невдала, вирізана за високо, та й не досить тонка. А ці вузькі обвислі рахітичні плечі. Збожеволю ти. А все тому, що контрабас є гермафродитом, так уже склалося історично. Знизу він як велика скрипка, зверху як велика гамба. Контрабас – це найбридкіший, найнезграбніший, найнеелегантніший з усіх інструментів. часом мені хочеться його розтрощити, розпиляти, розрубати, посікти і помолоти, і розвіяти. І в газовій душогубці для дерева... Знищити? Ні, що я його люблю, аж ніяк не можна сказати. Та й грати на ньому гидко. Для трьох півтонів вам треба цілу долоню. Для трьох півтонів. Ось, наприклад, він грає три півтони. Якщо заграти на одній струні знизу до верху, грає. Тоді треба принаймні одинадцять разів змінити положення. Справжній силовий спорт. На кожну струну доводиться тиснути, як божевільному. Ви подивіться на мої пальці. Ось, мозолі на кожному пальці. Подивіться, і борозенки зовсім тверді. Цими пальцями я вже нічого не відчуваю Я обпік пальці Недавно Я нічого не відчув Я помітив це тільки завдяки смороду Власних мозолів Самознівичення. Жодний коваль Не має таких кінчиків пальців При всьому тому Руки у мене швидше витончені Зовсім не для цього інструмента Та я і був спочатку Тромбоністом Раніше я не мав багато сили у правій руці, скільки потрібно для смичка, бо інакше не видобути жодного тону із цієї паскудної скрині, а гарного її поготів. Тобто гарного звука ви не зможете видобути, бо гарного звука в ньому немає. Це це ж не звук, це ж. Я не хотів би зараз бути банальним, але я міг би вам сказати, що це? Найгірший. І зашумів. Ніхто не може гарно грати на контрабасі, якщо казати чесно. Ніхто. Навіть найвідоміші солісти не можуть. Це пов'язано з фізикою, а не з умінням, бо контрабас не має цих високих тонів. Він їх просто не має. Тому і звучить завжди так жахливо. Завжди. І тому сольна гра на контрабасі – це велике безглуздя, навіть якщо протягом 150 років техніка ставала дедалі вишуканішою, і навіть якщо є концерти для контрабаса, і сольні сонати, і сюїти, і навіть якщо найближчим часом з'явиться якийсь дивак і зіграє на контрабасі баха чи капричі у Паганіні, це все одно буде жахливо, бо звучання у нього «жахливе». І таким залишиться до віку. А зараз я вам заграю один стандартний твір. Найкраще, що є для контрабаса. Певною мірою коронний концерт для контрабаса Карла Дітерса фон Дітерсдорфа. Ось, послухайте. Грає першу частину концерту мі-мажор Дітерсдорфа. Дітерсдорф. Концерт «Мі-мажор» для контрабаса й оркестру. Взагалі його звали Дітерсом. Карлом Дітерсом. Жив із 1739 по 1799. Одночасно був лісником. А тепер скажіть мені чесно, чи вам сподобалось? Ви хочете послухати ще раз? Не саму композицію, а звучання. Каданс. Хочете послухати Каданс ще раз? Померти від сміху можна з такого Кадансу. Плакати треба над таким звучанням. А це ж був перший соліст. Я не хочу називати його імені, бо він справді нічим не може зарадити. Так само і Дітерсдорф. Господи, тоді люди мусили писати такі речі. Наказ згори. Він писав страшенно багато. Моцарт, в порівнянні з ним, ніщо. Понад 100 симфоній, 30 опер, купу для фортепіану і інші дрібниці, 35 сольних концертів, серед них і для контрабаса. Всього в літературі існує 50 концертів для контрабаса та оркестру. Всі написані менш відомими композиторами. Чи ви, може, знаєте Йогана Шпергера? Чи Думеніко Драгонеці, чи Ботисіні, чи Сімандля, чи Кусевіцького, чи Готля, чи Фангалля, чи Отто Гайєра, чи Гофмейстера, чи Отмара Клозе. Ви знаєте, хоч одного з них. Це все відомі контрабасисти. В принципі, всі люди на кшталт мене, Контрабасисти, які почали компонувати тільки з розпачу. Відповідно, і концерти в них такі. Бо пристойний композитор не пише для контрабаса. У нього забагато смаку для цього. Навіть якщо і напише для контрабаса, то <смех> жартома. І маленький минуєт Моцарта. 344-й. Сміх та й годі. Або у карнавалі тварин Сен-Санса. Номер 5. Слон. <смех> для соло – Контрабаса із фортепіано, але грето, помпозо, триває півтори хвилини, сміх та годі. Чи в Соломеї Ріхарда Штрауса? Партія для контрабаса із п'яти частин, де Соломея дивиться у цистерну. Як темно там внизу. Напевно, дуже страшно жити в такій чорній норі. Вона як склеп. Пасаж для контрабаса в п'ять голосів. Жахливий ефект У слухачів волосся стає дибки У виконавців теж До смерті страшно Не завадило б творити більше камерної музики Може, це навіть приносило б задоволення Але хто ж прийме мене з моїм контрабасом до квінтету Не варто Якщо їм треба, вони запрошують Те ж саме в септеці чи октеці але не мене. Два-три басиста є в Німеччині, які грають все. Один тому, що має, власне, концертне агентство, інший тому, що грає в берлінській філармонії, а третій має професору у Відні. Там нашому братові робити нічого. А можна було б зіграти такий гарний квінтет Дворжака, або Яначика, або Бетховена Октет, або, може, навіть Шуберта. Форелевий квінтет. Знаєте, це було б вершиною музичної кар'єри. Це мрія контрабасиста Шуберт. Але мені далеко до того далеко. Я ж простий, смертний. Сиджу за третім пюпітром. За першим сидить наш соліст, біля нього заступник соліста. За другим пюпітром основний виконавець його права рука. А далі йдуть тутисти. Це мало пов'язане з якістю, просто такий порядок. Бо оркестр, уявіть собі, є і мусить бути чіткою і будовою на кшталт людського суспільства. Не якогось певного людського суспільства, а людського суспільства взагалі. Понад усім ширяє ГМД – Генеральний музичний директор. Тоді йде перша скрипка – тоді перша-друга скрипка, тоді друга-перша скрипка, тоді друга-перша скрипка, тоді всі інші перші та другі скрипки, альти, віолончелі, флейти, гобої, кларнети, фаготи, мідні, і в самісінькому кінці – контрабас. Після нас сиди хіба що литавра. Та й то лише теоретично, бо летавра одна і сидить на підвищенні, так що кожен може її побачити». До того ж, у неї більша потужність. І якщо зазвучить «Литавра», то її чути до останнього ряду, і кожен може сказати «Ага, Литавра». Про мене жодна людина не скаже «Ага, контрабас», бо я гублюся в масі. Тому і стоїть Литавра практично вище від контрабаса. Хоча Литавра, чесно кажучи, взагалі не інструмент із її чотирма тонами. Але є й соло для Литаври, наприклад, у п'ятому концерті для фортепіано Бетховена. Остання частина в кінці. Там все, що не дивиться на піаніста, дивиться на Литавру. А це у більшому залі добрих 12, а то й 15 сотень людей. На мене за весь сезон стільки не гляне. Тільки не подумайте, що я заздрю. Заздрість! Чуже мені почуття, бо я добре знаю, чого вартий. Але у мене є почуття справедливості. А в музичному господарстві існують речі вкрай несправедливі. Соліста засипають оплесками. Глядачі зараз почували б себе скривдженими, якби їм заборонили аплодувати. Ваці лунають на адресу диригента. Диригент принаймні двічі тисне руку капельмейстеру. Часом встає повністю весь оркестр зі своїх місць. Контрабасист навіть не може нормально встати. Контрабасист, пробачте на слові, то є у всіх відношеннях востаннє лайно. Тому я й кажу, що оркестр – це відображення людського суспільства. Бо тут, як і та...